108. Френк каже, що робити. Тут уже всім нам стало зле. Ньюд безперечно відреагував правильно. Цілком з вами згоден, сказав я Ньютові та знову загарчав на Анджелу з Френком. Ньюд уже висловив свою точку зору. Будьте ласкаві, висловіть свою, Ге сказала Анджела, здригнувшись і висунувши язика. Вона пожовкла, мов віконна замазка. Ви теж відчуваєте щось подібне? Ге-ге, спитав я Френка. Генерале, ви приєднуєтесь до попередньої промови?» Френко скалив стиснуті зуби, дихав нерівно, повітря зі свистом виривалося між зубів. «Як той собака?» – промиврив малюк Ньют, глянувши на доктора фон Кенігсвальда. «Який собака?» – Ньют відповів пошепки але чутно. Але така вже була акустика кам'яних стін кімнати, що ми всі почули його шепіт ясно, немов кришталевий дзвін. «На святвечір, коли батько помер». Ньют сказав це до себе. Коли я попросив розповісти про того собаку вночі, коли помер його батько, він поглянув на мене так, ніби я чужинець, який нахабно вдерся до його снів. На мене він не зважав. Однак брат і сестра до його снів належали. І в своєму кошмарі він звернувся до брата, до Френка. «Ти дав йому це? У такий спосіб ти отримав свою розкішну посаду, чи не так?» – спитав Нют, задумливо дивлячись на Френка. «Що ти йому наплів? Що маєш дещо краще, ніж воднева бомба?» Френк не почув запитання. Він зосереджено озирався навколо, вивчаючи ситуацію. Зуби його розтиснулись, тепер вони дрібно цокотіли, а очі Френка виблискували втакт. До його обличчя повернувся нормальний колір. «Слухайте, нам треба прибрати всю цю штуку», – сказав він.